بسم الله الرحمن الرحيم إلا الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وإن يهدي الله فلا مذلله ومن يذلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا الشريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم التين اما بعد Terperhatikan halaman 300 berapa? 13 Masih dalam lanjutan masalah makna al-wasilah Kemarin telah kita lewati al wasilah memiliki makna berapa? Dua makna. Dua makna. Al wasilah la ma'nayan. La ma'nayani. Yang pertama bermakna ta'ah wal qurbah. Yang kedua maknanya apa? Hah? menjaga al-manzilah alati fil jannah linabi sallallahu alaihi wa, alaihi wa adapun penyelawengan makna wasilah dari kalangan sebagian khurafiyyin dan sebagian orang-orang yang bodoh di sini perhatikan kalamnya saban basrah taala Qala rahmataullah fa innal wasa'ila allati amara Allah biha fi qaulihi waqtagu ilaihil wasilah fa qali ulaika alladhina yad'una wa yataguna ila rabbihimul wasilah yakni al qurab wasilah maknanya al qurab yakni dua ayat ini yang tertera di situ lafadz wasilah maknanya adalah takaruba kepada Allah dengan bentuk ketaatan kepadanya atau berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ulaikal ladzina yahtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka-mereka yang telah yang mereka seru, tadi mereka mereka siapa? Yang mereka anggap sebagai aaliya min dunillah. Orang-orang musyrikin yang menganggap sebagai nampak Allah diseru dari selain Allah pada ikatnya mereka adalah ia petagu na ilarop himul mereka mencari al wasilah kepada Rabb mereka. Timana ulai kaladina ya deun. Jadi orang-orang yang mereka seru dari selain Allah. Mereka adalah orang-orang yang meminta atau mencari al-wasilah, mencari perantara berupa takor kepada Allah dengan mentaati Allah. Maka al-wasilah dalam ayat ini adalah maknanya takor kepada Allah Taala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Beliau mengatakan hafaz makna makalah ahli tafsir. Ini adalah makna yang telah dikatakan oleh ahli tafsir. Mana wasilah dalam dua ayat ini adalah taqarrpu' kepada Allah dengan mentaati Allah bukan melanggar perintahnya nya menarjang larangannya nya Waqad ijma' ahli tafsir ala dzalik. Ahli tafsir ini para mufassirun telah berijma' bersepakat atas hal tersebut atas apa? Makna al-wasilah adalah taqarrub kepada Allah dengan mentaati perintah perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Annal murada bil wasilah ta'atullah wa rasuli wa taqarrub ilaihi bima subhanahu wa ta'ala. Jadi, al-tafsir telah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan wasilah dengan wasilah adalah Ta'atullahi wa rasulih. Menta'ati Allah dan menta'ati rasulnya. Bertakaruf mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa yang Allah syariatkan. Bukan dengan bid'ah, Bukan dengan syirik. Bukan dengan maksiat. Faham. Bukan dengan kekufuran. Tapi kalau alul bid'a. Bahkan musrikun Takarrub kepada Allah dengan apa dengan lawan dari apa yang Allah perintahkan, lawan dari apa yang Allah larang. Yang dilarang diterjang, yang diperintahkan di abaikan. Inilah takarrubnya mereka kepada Allah. Di antaranya dalam penjelasan berikut ini. Dalam kalamnya beliau di sini. Kemudian wa at-tauhidu, wa at-tauhidu adzamul wasilah wasilah yang paling teragum terbesar adalah tauhid wasilah yang dikatakan tadi takar kepada Allah adalah saudhi seorang yang mempelajari dari tauhid berarti bertakar kepada Allah dengan perkara yang paling terbesar dengan wasilah yang paling terbesar Nah, itu maka mewajibkan kita ini harus mempelajari tauhid. Adapun masalah-masalah fikih, masalah-masalah ibadah yang lainnya, termasuk mukamilat lihat tauhid, termasuk perkara-perkara yang terkait dengan dan yang semisalnya meninggalkan perkara yang dilarang, termasuk juga apa perkara yang berkaitan dengan mukamilat lihat tauhid. adalah akam tauhid aqam al ikhlas taala bil amal wasal yang paling terbesar perantara yang paling terbesar kepada allah taala adalah al ikhlas lillah bil amal memurdzikan untuk allah dalam beramal dalam ber dalam beramal dalam berbuat perhatikan ini ikhlas kedudukannya sangat tinggi Maka dikatakan hmm. a'dhamu a'dhamuha a'dhamul wasilah a'dhamul wasail wasilah yang paling teragung adalah ikhlas lillahi taala bil amal hadza a'dhamul wasail ini adalah a'dhamul wasal wasilah yang paling teragung terbesar atau wihid dan juga alikhlas lillahi ta'ala bil amal maka kita mesti mengkoreksi hati kita dalam semua amalan kita dalam ibadah kita sholat kita dan yang lainnya kita murnikan hanyalah untuk Allah doa kita menyembeli kita hanyalah untuk Allah ta'ala karena lawannya akan ada syirik imah syirik akbar imah syirik Asgar, keadaan termasuk dosa besar berarti kan ada pun penyelenggangan makna al-wasilah yang terkait dalam masalah ini dikatakan amma koulul jahalah al-jahalah jamaah dari kata jahil al-jahil jamaahnya al-jahalah Adapun pun perkataannya orang-orang yang bodoh Orang-orang yang goblok bodoh tentang wasilah, innal wasilah taqarrubu bi doail anbiya awal istighatsah fil anbiya. Karena mereka dimuliakan. Ada pendapat berkatnya orang-orang yang bodoh bahwasanya wasilah adalah taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyeru para nabi. Meminta kepada Nabi. Minta pertolongan dengan para Nabi. Apa alasan mereka? Karena para Nabi. Dianggap oleh mereka. Alasannya adalah mereka orang-orang yang diagungkan. Mu'addamun isi maf'ul. Mu'addamun. Wa'annahum ahibba'ullah. Orang-orang bodoh dan dia menganggap bahawa alasannya apa? Karena para Nabi adalah ahibba' orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT sehingga mereka bertakur kepada Allah dengan cara menyeru para nabi maksudnya nabi yang sudah meninggal para nabi sudah diseru kan, nah ini adalah syirik. syrik kemudian terjelaskan di atas lihat doa ul ambiyah menyeru para nabi memang itu menguang silah tapi pas silah kepada apa? Wasilah kepada apa? Kepada neraka Menyeru kepada nabi, Menyeru Nabi Meminta kepada Nabi yang sudah meninggal nah. Ini adalah memang wasil, Tapi wasilah kepada apa? Kepada neraka Lakin wasilah tu nilal nar Wasilah tu nilal Gaudah billah Wasilah tu nilal khulut finnar nah. Berarti kan. Kenapa kena kafir? Orang yang meminta Para Nabi Nabi yang sudah meninggal dikuburin diminta seperti orang-orang Syiah mereka meminta ya Ali Madad ya, kan? ya Ali Madad itu termasuk meminta kepada selain Allah maka hukumnya dalam usir kafir ya kan? ini adalah kelakuannya kuburin sana jajaran kelompokkan mereka ini <tuh> mereka katakan lagi wasilatun nar wasilatun ila ghadabilla wasilatun lil khulud finnar perhatikan jadi perkataannya sebagai orang-orang yang bodoh bahwasanya wasilah adalah taqarrub itu ail anbiya awal istighotsa bi ambil anbiya wal istighosah satu bil anbiya Le anum adzamun wa anumahibahullah adamin akmalil wasniin. Jadi minta pertolongan dengan para nabi. Maksudnya nabi yang sudah meninggal yang terdikubur. Mereka dimintai pertolongan. Setiagosa, diseru. Ini adalah termasuk dari amalannya wasniin. Siapa wasniun? Eh? para penyembah berhala. Di sana ada wasniin di sana ada Istilah jahiliyah itu sama saja. Maksudnya adalah mereka-mereka yang memang pada aslinya menyembah berhala. Mereka tidak memiliki kitab dari langit. Itu wasniyun. Apapun itu wasniun itu seperti Buddha, Hindu itu wasniun Nasoro Yahud alkitab. Apapun Nah. walaupun mereka juga musyrikun tapi alul kitab mereka-mereka yang telah melakukan kesyirikan kalau wasniun adalah seperti Buddha Hindu telah wasniun kecewain wasniun kenapa? Karena mereka menyembah pada halat seaslinya jadi amalannya wasniun diantaranya adalah yang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam dengan menyeru para nabi. Minta pertolongan dengan para nabi. Min Min'amali abijahl wa asbahi termasuk dari amalan-amalannya Abu Jahl dan kawan-kawannya. Wasbahi dan yang semisalnya, asba, Yang semisal dengan Abu Jahl. Ini makna wasilah yang dipahami oleh al-Jahalah. Khurafiyin wajazaman fassorabil jah wajazah yakni kita disuruh mengambil perhatian seperti ini juga orang yang menafsirkan wasilah dengan makna al-jah apa jah? Eh? kedudukan kemuliaan Yang terakhir adalah soal lubijahifulah, nabi hakifulah, tidak ada golatan eldon, seperti yang sering kita dengar, khususnya di Jawa Timur ini. Dengan nyanyian mereka, ya Rabbi bil Mustafa, balik makawsi dana, ayo, baga firlanama madoya wasi al karami. Dan selanjutnya, termasuk apa soal bil biljah. Eh, ini juga dikatakan. Salah, lahsat hadhi yal wasilah. Wal hakabit atun ini bukan wasilah tapi ini bid'ah. Dibedakan antara syirik dengan bid'ah, perhatikan. Memanggil para nabi langsung syirik. Pelakunya musyrik. Kalau memanggil awwal dengan kedudukannya seorang yang diagungkan seperti para nabi atau para wali itu dikatakan bid'ah. Jadi orang datang ke kuburannya orang yang diagungkan Wali ataupun Nabi Atau orang soleh Di sana berdoa kepada Allah Dengan keyakinan dia berdoa di sisi kuburnya si wali atau orang soleh ini Mustajab Maka itu maksud apa? Dikatakan apa? Wasilah dengan jah. Seperti tadi, Ya Rabbi Bil Mustafah tadi Yang semisalnya Itu adalah Bid'a Perhatikan bukan syirik. Kalau kita seperti syirik, syirik asgar. Kenapa? Karena menetapkan sebab diizahinya doa tanpa dalil. Tapi akan menjadikan perantara kepada syirik. Ia ini akan memanggil kepada orang yang diagungkan tadi. Mabum itu, maka dibedakan. Ya kan? Maka perlu dibedakan. Jangan digarap sama. Mereka-mereka yang gandrungi kuburan diantara mereka yang narar untuk yang dikubur menyemulikan yang dikubur, berdoa kepada yang dikubur musrikun guru muslimin dan yang memanggil Allah dengan apa dengan kedudukannya seorang yang dianggapnya mulia, wali atau orang sholat atau nabi, ini adalah muqtadi bukan muqt, musriq, tapi akan mengantarkan kepada sirik sehingga harus di, sehingga harus dilarang apa Maka kalau itu kuburiyun yang kita telahkan sebagai kuburiyun. Musyidikun adalah mereka yang memanggil yang dikubur. Kalau memanggil Allah. Di samping Allah disamping yang di samping kuburannya Allah. Yang dagapnya agung. Yang dagapnya solek. Ini adalah bid'a. Kalau kita sebut syirik adalah syirik al-asghar. Kenapa? Karena menetapkan sebab diizabahnya doa. Tanpa. dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau katakan di sini. As-su'alu bijai fulan, nabi hakik fulan. Ada golatan ayat ini juga salah. Lesat hati hial bal Balh ada bidat atau termasuk bidah. So as-su'alu bijai fulan, nabi hakik fulan. Ada minal bidah. Ini termasuk bidah-bidah. Lah asal la rahab tidak ada asal usulnya dalam syariat. Apa ini? ini perlu dibedakan, maka jangan semua yang dianggapnya gantung dengan kuburan dalam musrikun kalau memang kita mendengar atau mengetahui atau kabar dari orang yang srikok dia memanggil yang dikubur maka kita hukumi musrik tapi kalau dia memanggil Allah dengan alasan di samping kuburnya wali dia diijabai doanya, maka dikatakan Mub membuat bid'ah dalam agama dan akan mengantar kepada kesidikan dan telah melakukan syirik asgur minimal kenapa? karena menetapkan sebab diijabahnya doa tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Ngapum? Ini yang perlu dipahami, catat, jangan dipukul rata. Baik. Qala rahmattullah innamal wasilatu yaqarrubu ilallahi bi taatihi wa ittiba'i syariatihi. Wa ittiba', ittiba', bukan atba' atau itba' Hanya sanjal wasilah adalah takarr mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan mengikuti syariatnya. Ah tengok. Berarti bukan bid'ah, bukan kufur, bukan maksiat dibikin takarr kepada Allah. Ya kan? Kalau organisasi yang ngantrin dengan bid'ahnya, fastabiqul khairat, alatnya apa? Teramben. Untuk takarr kepada Allah taala. Ayo, Berlomba-lombalah kalian dengan kepada kebaikan Apa takarupnya? Apa caranya? Terambil Sedangkan penyanyi, artis nah. Tasuk dengan organisasi dan semisalnya Ini namanya apa? Bukan dengan syariatnya, bukan mengikuti syariatnya Allah dalam Membangun wasilah Nah itu perhatikan Mereka enggak mau disebut itu betah ketika mereka menggunakan masyarakat sebagai takar kawada Allah. Katanya ini perkara dunia. Alasannya apa? Antum a'lamu gu umuri dunia akum. Nah ini sebabkan orang yang gandrungi organisasi ketika terahambenan musik-musikan dan semisal nyanyian-nyanyian. Katakan ini dalam waktu itu perkara dunia. Apa? Perkara dunia itu bukan itu. Perkara dunia itu membuat kerukuk. Kamu mau membuat bulat. kamu mau membuat penseng-penseng. Nah ini perkara dunia. Beda dengan perkara yang telah dilarang oleh Allah SWT seperti berubah musik. Dan semisalnya bergambar, bernyawa. Semisalnya, seperti berdakwah menggunakan gambar bernyawa termasuk maksiat takar kepada Allah dengan bergambar. Dengan bergambar termasuk muhdas dalam din. kenama karena larangannya. Ini perlu dibedakan. Maka dengan demikian innal wasilatu yataqarrabu ilallah bi taati wa tibai syariatihi. Hanya saja wasilah kepada wasilah itu adalah taqarrub mendekatkan kepada Allah dengan mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Wa fi awamirihi wa tarki dan melakukan perintah perintahnya meninggalkan larangan-larangannya. Kita mencelah kuburin, mencelah mursidin, mencelah demokratin, celahan ini termasuk takkur kepada Allah yang disyaratkan. Bukan kemudian bagaimana dalam mencelah orang, mencelah adalah jelek. Kalau celahan ini pada tempatnya maka termasuk terhitung takkur kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini berarti kan? Kalau mereka bagian dari orang-orang yang memang tujuannya temanarus sebuat, dakwah kemen salah orang, tiap hari menselah orang, tiap hari menselah orang, kebutuhannya pada berdasar i, yang di celah berada celah, orang yang bikin ihsan dalam din, orang yang bikin khurafat dalam din, ini celah. Seperti kemarin capannya beliau baktul khurafiyin, baba tulk jahalah. Sebagian khurafiyin, sebagian orang-orang bodoh. Nah ini. Kuburiyin dan semisalnya. Hal-hal seperti ini perkara yang dibutuhkan dalam syariat. Mereka perlu diperingatkan. Kalau muslimnya perlu diperingatkan. Jadi, wasilah adalah takar kepada Allah Ta'ala dengan mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Dan melakukan perintah-perintahnya, mendengarkan larangan-larangannya. وَيَلَّتِ أَمَرَ اللَّهُ بِكَوْلِهِ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ ini adalah wasilah yang Allah perintahkan dengannya dalam firman Allah Ta'ala. Wabtagu ilaihi wasilah dan syarilah perantara kepadanya. Dengan cara wat takar Allah Ta'ala. Mencelah kekukuran termasuk masyarakat takaruf. Mencelah kesirikan dalam masyarakat takaruf. Mencelah kemaksian dalam Dan semisalnya. Ini berarti kan. Ya'ni al-qurbah ilaahi bitaaati wa tarki yaitu al-qurbah mereka diri kepada Allah dengan mentaatinya dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan alamannya selanjutnya. Qa al-saami as'al ad'aa'u bi za in nabiy Maksudnya begitu. Addu'a au bi wajahin Nabi sallallahu Bagaimana hukum doa dengan menggunakan apa? Jahat, apa jahat tadi? Kedudukan Nabi sallallahu Seperti wasallam. Sebetulnya ya dan semisal tadi. Jangan beliau bid'ah atau hadith bid'ah min al-bid'ah min wasail syirik. Beliau mengatakan ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Termasuk dari bid'ah-bid'ah. Terdapat dari perantara-perantara kesirikan, nak pom? Dan semua perantara kesirikan harus dibendung, harus dibendung, harus dibasmi, harus diperingatkan manusia dari perkara tersebut. Bukan kok dibiarkan kaum muslimin dikasih pelajaran setiap Jumat taqwa, taqwa, taqwa, tapi enggak disebutkan bid'ah, walaupun satu biji. kalau menyebut bid'ah secara umum maka yang memahami dari kalangan orang-orang yang menurut dengan subat kepalanya bid'ah itu adalah salat maghrib, empat rakaat, subuh, tiga rakaat, itu bid'ah ada pun perkara-perkara seperti tadi itu doa, bid'zahin, nabi dan semisalnya ini enggak pernah disebut tidak pernah disinggung Akhirnya bahawa manusia dalam keadaan bodoh. Bahkan termasuk bid'ah. Yang sebelah-sebelah ulama dan antara, antara pemungutan pajak. Ini kalamnya Qurtubi rahmatullah. Termasuk bid'ah. Kenapa? Karena dijadikan perkara yang rutin. Bahkan dihutangkan kepada ahli warisnya. Ini Man Qurtubi. Berapa tahun yang lalu beliau menyebutkan. Ya kan? sekitar berapa tahun berapa ratus sekitar 700 tahun yang lalu kalau tidak 800 tahun yang lalu termasuk fit'ah ya kan dalam kategori penampokan dan juga termasuk muhjas dalam din ini dalam kalamnya beliau dalam kitabnya al etisam nah tapi miskin seorang da'i ya kan yang di diayai oleh kantor perpajakan dalam kota Jumat. Ya kan, Kau muslimin, semua pajak harus dipenuhi. Kita bersyukur kepada muslimin yang membayar pajak terutin dan semisalnya. La ilaha Ah, tengok. Dan itu ijma, kata ulama-ulama temia, ijma tentang haramnya. Ijma. Hmm. Maka perkara-perkara maksiat. Tapi kalau dijadikan rutinitas seperti itu. Maka jadi muhdas dalam din. Demikian juga perkara-perkara maksiat. Seperti musik. Joget datanya maksiat. Ketika dijadikan takkur kepada Allah. Bidah. Di antaranya adalah. Bidahnya Rumah Ramah. Bidahnya Dalailah. Bidahnya Nasir dan semisalnya. Dan yang lainnya itu muhdas dalam din. Kau muslimin mengkonsumsi hal ini dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, nah. Yang anti Ttvc juga yang paling suka. Dengan itu, maka harus perhatikan hal itu harus diperingatkan kaum muslim dari perkara ini. Baca lagi kalau Luqman al-hakim surah al-Imran ayat <tuh> 55, yakni ruh min arwa min al arwah allati khalaqaha allati khalaqaha fi isa alaihi salatu wassalam allati khalaqaha fil baqin fi adam wa ibrahim wa ghurih min al nas fa law arwah aw awjadaha fa ya ruhun min al allah wa awjadaha lakinna ruhun sharifatun ini penjelasan kembali kepada permasalahan yang terkandung dalam hadisus siapa ah ya kan hadisus siapa mana hadisnya panjang kemarin yang mana hah dua ratus dua ratus perhatikan itu kalimat yang mana hah Ha? Para Tuna Isa. Ah itu. Hadis yang ke berapa? Alaikum bi Isa fa innahu ruhullah 303. Lihat. Wa laikin alaikum bi Isa fa innahu wa kalimatuhu Fa yaktu Naisa. Aduh, Ramadan ke-3. Ada yang panjang. Harismantar 7510. Yang panjang itu. Ya kan? kata Musa, aku enggak berhak menjadi perantara-antara kalian dengan Allah. Dan akan tapi datang kalian saja, kalian datang saja ke Isa. Wa innahu maka semuanya Isa adalah ruhullah <tik> wa kalimatuh. Nah, ini penjelasannya. Halaman 114 lihat. Wa kadzalika qawlu Isa alassalam ruhullah wa Apa makna ruhullah? Dikatakan Isa ruhullah wa Ruhullah wa kalimatullah untuk Isa. Maknanya ruhun minal arwa. Isa dalalah termasuk ruhun minal arwa allazi khalaqaha. Yang Allah telah menciptakan roh tadi. Wa ja'alaha dan dijadikan roh tadi pada Isa alaihi salam. Kallati khalaqa al seperti roh-roh yang lain yang Allah ciptakan pada orang-orang selain -orang selain Isa. Pada Adam, pada Ibrahim dan yang lainnya daripada nabi dan manusia seluruhnya. Fa Allah dihulalko arwah wa ajadha maka Allah lah yang menciptakan roh-roh mereka dan Allah yang mewujudkan roh tersebut. Faya rohun min al arwah maka rohnya dikatakan Isa adalah roh Allah adalah roh daripada roh-roh yang lain yang Allah ciptakan dan Allah wujudkan. Tapi rohnya Isa adalah rohun sharifatun Ruh yang mulia maka idofa kepada Allah dinisbatkan, diidofakan kepada Allah. Dari sisi apa? Idofa tasrif penyandaran yang maknanya kemuliaan. Wa kata kalimatuhu juga, Isa adalah kalimatullah. Kenapa? Anahu kana bil kalimat. Mana kana? Karena Isa adalah ada dengan Kalimah. Karena. Isa itu wujud. Karena, mananya wujud. Terjadi. Hmm? Terciptakan. Eh, wah. Yolah Karena Isa telah terciptakan dengan kalimah. Maka dikatakan kalimatuhu. Kalimatullah. Kalau lahu Allah berkata kepada Isa kun. Bakana kun. Maka jadilah Isa. Kun, jadilah pakana maka menjadi Isa. Jadi Isa diciptakan dengan kun dengan kalimat Allah. Summiya bil kalima yakni ana wa bil kalima laisa lahu akun. Isa dinamai dengan kalimat. Kenapa Isa disebut dengan kalimat? Kalimatullah karena beliau Isa terciptakan dengan kalimat Laisa lahu abun, penafsirannya tidak memiliki bapak. Khalaqahu Allahu min bila dzakar, adakah manusia Isa teris seorang perempuan tanpa laki-laki? Tanpa suami. Itu mana Isa kalimatullah. Wa ruhullah min idafatul makhluq ila khaliqih. Isa dikatakan ruhullah dan masuk dari idofah penyandaran makhluk kepada sang penciptanya semisal nakatullah mislu rasulillah mislu rasulullah mislu baitullah masuk dalam bahag idofah tul makhluk ilah khalikihi idofah penyandaran makhluk kepada disandarkannya makhluk kepada sang penciptanya yaitu idzafatut tasyrifin wa takrimin penyandaran yang maknanya kemuliaan tasyrif takrim sama saja satu makna penghormatan dan pemuliaan kemuliaan bagi Isa dengan sebutan kalimatullah ruhullah apa? baik dan rincian tentang masalah idul adha di sini dikatakan beliau, alaikum warahmatullahi Rincian tentang masalah idul adha. Kalabain al-mudafailallahi kismani. Maksudnya yang mudaf yang disandarkan kepada Allah ada dua bagian. Perhatikan satu bagian yang pertama maknan menelmaani yang mudaf kepada Allah adalah sebuah makna dari makna-makna. Makna seperti perkara yang tidak ada dirabah. Ilmu. Kudro. Apun? Seperti. Majiullah datangnya Allah. Maji datang. Nuzulullah. Ini bisa dirabah? Tidak bisa. Itu namanya makna. Kalau selain makna. Ada dat yang yang Dat yang berdiri sendiri. Seperti. Baitullah Ka'bah berdiri kan? Bisa diraba, bisa disentuh, bisa dilihat. Nah. Maka yang mutaqah kepada la itu ada dua makna dan zat. Satu makna dua zat. Seperti Baitullah, Rasulullah, Abdullah, Ardhullah, ya kan? Semuanya telah zat, bagaimana telah di ilmu? Misalnya, fa makna minal maani idza fa huwa sifatan min sifatihi. Maka apabila makna ini diidhafakan kepada Allah, kalau makna itu yang diidhafakan kepada Allah maka itu adalah sifat. Dari sifat-sifat Allah seperti ilmilah, wa qudratillah, wa ridollahi Wa mahabbatul sifatun min sifatih kecintaan Allah kecintaannya bagaimana bisa diraba enggak bisa Itu maknanya mak, Perhatikan ilmu Allah ilmu bagaimana bisa diraba kudratullah kekuasaan Allah bagaimana bisa diraba apam nuzulullah turunnya Allah bagaimana bisa diraba Itu makna Nah kalau makna ini mudah kepada Allah Maka dia adalah sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Mabum? Seperti hukmullah. Adulullah Ta'ala keadilan Allah. Nah. Kalau yang mu'atakumullah Ta'ala ini perkara adat yang berdiri sendiri. Ini ada rinciannya. Amalakan dalam mudah kepada tanaman darwati fawwakismani. Adapun yang mudah kepada Allah yang disandarkan kepada Allah darat daripada darat darat yang ada maka dia juga terbagi menjadi dua bagian. Maklum, apa mana darat berjaya apa? Contohnya apa? Naqothullah, baitullah Ardullah, Abdullah, Rasulullah. Dan semisalnya dengan kitabullah. Ini juga dua bagian. Yang pertama. Kismun yudhafu ilallah. Mimpah fi idhafatil makhluk ila khaliki. Yakni abda'ahu wa awjadahu. Yang pertama. Yang diidhafakan kepada Allah. Maksud dalam bahag. Idhafatil makhluk kepada sang penciptanya. Maksudnya Allah yang mewujudkannya. Hadi ardullah. Ini adalah buminya Allah. Allah yang mewujudkan bumi ini ya kan mabom Allah yang mewujudkan abda'ahu abda Allah yang mewujudkan sama Allah, langitnya Allah Allah yang mewujudkannya abda'ah sama awjad, sama saja cuma kalau makna abda'ah Allah yang mewujud tanpa contoh sebelum sebelumnya fa yud'abu ilaihi li'annahu khalaqahu ka'ardillah maka di depan kata Allah karena karena Allah yang menciptakannya seperti ardullah buminya Allah samalullah bapakrul lautannya Allah wa ma'ahu dan airnya Allah wa nahwi zalik masa dalam idafatul makhluq ila khaliqihi idafatul makhluq kepada sang penciptanya apa itu? Ini idhafatu makhluk ini yang sifatnya umum. Umum. yang kedua an-na'usani idhafatu katah yang itu dat. Dat yang mutafawazat bagian kedua yaitu bar sini itu fatu tasrifin idhafa penyadaran yang maknanya adalah ada sisi kelebihan dengan yang pertama tadi. Ada sisi kemuliaan yang diidofakan kepada Allah. Idofatu makhlukin ila khalikihi lakin ala sahabilitas serif. Tapi di atas jalan, kemuliaan yang diidofakan kepada Allah. Ia ini sifat yani sifatan khasatan ala sahabilitas serif atau takrim. Sifat yang khusus di atas. Kemuliaan dan penghormatan. Waruf ilman diladan. Tingginya kedudukan Seperti Baitullah Nah Baitullah Al-Ka'bah Baitullah Ini juga Dat yang berdiri sendiri tapi Itu apanya kepada Allah termasuk bab Tasrif bab yang mananya Kemuliaan bagi Ka'bah tadi Kita katakan Zaidun Abdullah kita dengan Al-Ka'bah Baitullah Zaidun Abdullah Zaidun adalah hambanya Allah tidak harus kemuliaan bagi Zaid tapi kalau Al-Ka'bah Baitullah ini maknanya sisi kelebihannya itu apa yang maknanya kemuliaan bagi keagungan bagi Ka'bah tersebut ini beda apa? Zaidun Abdullah lain dengan Al-Ka'bah Baitullah tentang sisi kandungan maknanya awan nah, aidu ya firun abdullah ya enggak firun abdullah benar dalam allah tapi lain dengan al alkaaba baitullah ha nah, itu abu jalal abdullah abul hafabuloh tapi beda dengan muhammadun abdullah rasulullah beda ya kan? itu? Kalau Muhammadun Nabiyuna Abdullah maknanya adalah kemuliaan nabi kita sebagai hambanya Allah kita tadi. Tapi kalau Abu Jal Abdullah, nah ini tidak ada sisi kemuliaan cuma sebagai bentuk bahasanya Abu Zaid ini adalah Allah yang menciptakan. Cuma itu saja. Kalau Nabiyuna Muhammadun Abdullah, Allah menciptakan nabi kita. Allah yang menciptakan nabi kita. Dan Allah memuliakan beliau sebagai hambanya. Oh, apa namanya? Idhafatul tas syrif. Tak itu? Nah. Apa pun di situ? Itu beda. Maka di situlah perlu dibedakan. Perkara yang dia itu terhadap berdiri sendiri muta kepada Allah. Ada yang cuma sekedar sebagai itu ciptaan Allah. Tanpa sisi lebih. Tidak ada kemuliaan yang lain. Tapi kalau kita katakan. Ya kan? Nabi Yuna Isa Abdullah Nabi Yuna Musa Abdullah Ini B Beda Rasulullah Itu pasukan Tasrif Mampu di situ? Sudah bisa dipahami? Dah da. Kudir Hewah Tapi perhatikan gampang Maka dikatakan di sini idha fatu tasrih makhluk ni la khaliq la kin ala shrif, yakni sifatan khosatan ala sablat tasrif wa takrim waraf baitullah alka'bah baitullah rasulullah mislu naqatulllah wa ya naqatu sholihin naqonya saleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan? disuruh umatnya nabi saleh surabaya suru mawas hati jangan sampai kamu ganggu Nakota, nakonya apa? Nakonya soleh. Yang nakonya soleh ini diidapkan kepada Allah. Nako. Nakot Allah. Nah. Apapun? Nakonya soleh jangan diganggu. Malah mereka apa? Membunuh. Membunuhnya. Nah nakot tadi. Idapak kepada Allah. Adapak kepada Allah apa? Idapak tak? Tasrif. Misru Isa ruhullah. Adami babi tasrif. Wata takrim Seperti Isa ruhullah. Bab kemuliaannya rohnya Isa Bab keagungannya rohnya Isa wawak idhafatum makhlukin ila khawlik ilaikin ala sabirin alawat sin khas ala jaseki yang khusus itadam manut tafzila watakri mengandung tafzil kemuliaan dan ikram apa di sini ya nah dari sini kita paham jangan kemudian semuanya disamakan Ya kan? Jadi kalau kita katakan baitullah dan sekarang Quran kitabullah kalamullah ha nah, kita dalam itu sifatil lil musuf Quran kalamullah itu pada sifat lil, lil musuf itu sifat kepada yang disifati Tapi kalau al-Qaba -Ka baitullah, kenapa bukan sifatnya Allah? Kenapa makhluknya Allah? tapi kemuliaan bagi Ka'bah. Ha itu. Perhatikan. Al-Qur'an kalamullah. Ini idafatul sifatil mausuf, idafatus sifat dan untuk yang disifati siapa disifati? Allah. Al-Ka'bah ka Al-Ka'bah Baitullah idafatul khalq lil lil khaliq cuma di situ apa? Itu apa yang mananya kamu kemuliaan Muhammadun Rasulullah bukan Muhammad ini sifatnya Allah. Apa? Tapi dia makhluknya Allah, cuma kemuliaan bagi beliau sebagai utusan Allah. Maka dikatakan ada batut ta Ini penting. Jangan dipul rata. Nah, inilah rahasia yang perlu kita pahami bahwasanya idafatul makna ayakan kepada Allah idafatusi sifalil mauzuf Izzabatuddad kepada Allah, izzabatul khaliklil, khalik. Cuma ada mimbabit tasrif, ada mimbabit al-ibda'ijad. ibda ijad. Mewujudkan sahaja. Sah sah. Mahapun di situ? Hah? Mahpun? Taib Dah. Kalau mahpun sudah. Seolah-olah kita lanjutkan. Besok lagi kita sambung dengan pertanyaan di sini. Mislu amatillah wa abdillah. Ini akan kita sambung lagi. Walhamdulillah beralamin. Tepat. Tepat. adalah belum kita sampaikan besok aja insyaallah waktunya habis